У грудні відділ зріс до 500 вершників. Серед найближчих соратників Отамана сексоти називали старшин Якубенка та Артема. Оперував лихо на території Подільської Київської губерній, переважно в Гайсинському, Липовецькому, Братславському та Ольгопільському повітах, безпосередньо в районі Вороновиці, Братслава, Тульчина, Немирова, Трустянця, Печери та інших містечок і сіл. Рейдував і до Звенигородського, Тарашчанського та Уминського повітів. Та все ж родовищем Бандилиха, як зазначав ворог, був район Ладижина. На озброєнні мав вісім гармат-мортир і сім кулеметів, з них три на тачанках. Всю зиму 1920-21 років провів, як тоді казали, на повстанні. Гармати довелося закопати через відсутність набоїв та й партизанська тактика не передбачала фронтових боїв. З часу створення 144-ї надбужанської повстанчої дивізії діяв у її складі, був найсильнішою її частиною. Сили справдні у нього були чималі. Станом на січень 1921 року отаману підпорядковувались до 1300 козаків. Зрозуміло, що влітку 1921 року можливості лиха вже були не ті, що взимку та навесні. «Чи знайде він у собі силу боротися?» – думав Гальчевський. «Чи розуміє, що завсіди тими самими методами і формами не можна боротися з червоними?» «Що було рік, півроку назад, тепер треба відкинути як пережиток, бо ворог мав нагоду вивчити повстанця і його тактику, пізнати вдачу ватажка та його людей». Все еволюціонує, і тому форми боротьби мусять удосконалюватись. Дуже часто треба позбуватися своїх козаків з відділу, щоб не мали деструктивного впливу, а поповнювати свіжими людьми. А проте одне мусить бути незмінне і твердіше криці – воля самого Отамана. Карий Єворський, зважаючи на аргументи Орла, відмовився від ідеї йти на з'єднання із залишками загону лиха і вислав до нього зв'язкового старшину. Самі ж вирушили у бік Вороновиці. Невдала поїздка товариша Вернера. У містечку війська не було, тому не чекаючи вечора проїхали головною вулицею вдень. Місцевої міліції не боялись, навіть уваги на неї не звертали. На виїзді з Вороновиці стояла кузня. Трохи затрималися, щоб перекувати коней. Коваль виявився симпатиком більшовиків, а може вдавав? Він ганив повстанців та вихваляв комуністів. Козаки в Будьонівках на знак згоди кивали головами. Хоч ще кілька коней потребували, щоб їх перекували, але вирішили не затримуватися. як як знаходились на шосе вінниця братслав лише в 25 кілометрів від Губерського центру. Рушили далі. По дорозі затримували червоних. Комуністів розстрілювали, а безпартійних щедро нагороджували нагаями. Затримавши кілька возів із сіллю, наказали візникам їхати за ними, щоб у найближчому селі роздати селянам. Нас догнали два вози з тютюном і віз наповнений ковбасами, які призначалися для комуністичної їдальні у Вінниці. Кожний козак дістав кільце ковбаси та по два-три кілограми тютюну до своєї сакви присідлі. Треба було переправитися через Буг. Через міст Музякові переїжджати було ризиковано, адже у містечку дислокувалася червона школа піхотних командирів Інший міст – Ажуянові, отже треба робити велике коло аж під Калинівку Гальчевський запропонував Карому їхати навпростець через Вінницю Рубаючи й стріляючи в озброєних зустрічних, миттєво перелетіти від станції до мосту над Богом а там, Миколаївською вулицею, вискочити на шосе Вінниця-Літин. План цікавий. Розголос пішов би великий, але карий не затвердив його, оскільки вісім коней було не кованих, а чвалувати через Вінницю треба близько п'яти кілометрів. До того ж козаки залишили вже чимало кривавих слідів по дорозі до Вінниці, а значить відділ вже виявлений. Не слід було забувати, на станції, на парах постійно стояло два бронепотяги. Зустріч з їхнім вогнем була б небажаною. Гальчевський шкодував, що наліт на Вінницю не відбувся. Він не тільки хотів нагнати страху окупантам, де у губерніальному місці, але й поставити в цікаве положення отамана Артема.